وَخَرَجَ بِالْمُتَمَكِّنِ اللَّذِي هُوَ الْقَادِرُ الْأَخْرَسُ فَلَا يُطَالَبُ بِالنُّطْقِ كَمَنِ اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلًا نُطْقِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَهْرَاخِنِ Fahuwa mumin عند Allah. Uh, katanya dan telah keluar dengan orang yang mungkin yang dapat bertutur. Al-Lazhi huwa al-Qadir, <tutur> ay al-Qadir nutqi bishahadatay. Jadi dia kata dulu musannah kata wa fihi al-khulu dan bermula bertutur Iaitu berucap dengan dua kalimat syahadah bagi orang yang mungkin daripada bercakap iaitu orang yang kuasa atau bertutur akait ha, itu keluar oleh al-akhrasu keluar oleh orang yang keluluidah atau orang yang bisu apa dia terkeluar orang bisu tu falayutalabu binuthqi maka tidak dituntut akan dia pada syarak mana pihak syarak tidak tutup akan dia akan al-akhras binuthqi <Sessizuk> tak ditutup dengan berucap ai bi syahadataini tak ada suruh berucak lah Muka dia tu nak bertutur Nak berucak Tak boleh ha, Hanya We ada dalam hati Tersedik Sudahlah ha, We ada dalam hati tu Tersedik Cuma kita tak tahu Bagaimana dalam hati saat ni, Kita tahu Daripada isyarak ha, Kan orang yang bisu ha, Dia beri faedahnya ha, Beri istifadah Dapat ambil faedah Dengan isyarat. Ha, sebab tu orang yang pandai Dengan orang bisu tu Dia boleh isyarat Balik dia pehe Dan balik orang bisu isyarat Balik orang ni tengok isyarat dia pun pehe ha, Tengok supaya dia baca berita tu ha, Kita lihat tak bisu tak takpelah Dengar daripada berita Pehe Daripada orang yang dia khabaran tu ada pun orang yang bisu Waliknya Orang bisu Capur dengan tuli Kati Waliknya begitu Orang bisu tu Dia nak pergi capur dengan tuli. Haa Kalau royak ke dia pun Tak dengar Bahkan kalau dengar pun Dia tak erti Haa Lalu tu Dia erti dengan isyarak Haa Sahabat orang yang baca berita tu Bapak isyarak Isyarak tu apa tu Duduk beri berita ke orang Orang bisu tu Hmm Dia tengok daripada isyarak tangan Begitu-begitu Dia ha, paham lah Ha, maka orang bisu tak ni Dia nak mengucap dua kalimah syahadah Tak boleh Bagaimana dia orang kafir Dia bisu dalam kafir lagi nu? Ha, Dia anak orang kafir Tiba-tiba dia bisu ha, Mananya hukum pada Zohir Dia kupurkan anak orang kafir ha, Manakah dia nak masuk Islam macam mana Ada tasdik ada mengaku dalam hati ha, Lepas tu mengucap Nak mengucap tu, tu dia, dia tak boleh nak mengucap ah ha, Maka syarat tidak ditutupkan dengan buka. Ah, ha. macam nak tahu kata dia beriman, tedingat isyarat ah. Kalau kita tak tahu sekalipun di sisi Allah Taala tahu kata dia beriman, ha tu sebab jawab di belakang tu, fa huwa mu'minun 'indallah. Ah, ha. maknanya orang itu tu orang yang beriman di sisi Allah. Ah. Ha. <tuh> Ka man ikhtara Ah ha, juga seperti orang yang telah samar menyamar akannya akaman oleh maniyatu oleh mati qablannutqi bihi menyamakannya oleh mati dahulu daripada bercucuk dengannya abihi abi dia bihi ail mazkur tak tahulah abiil mazkur minasyahadatan Nah, sahabat nak rajang bis syahadatai selalu tu Segi kaedah tak muafakak Marjan ilih tak seniyah Syahadatai tu Bihi tu domen muzakak atau mukrak Lalu tu takwe Bihi aibil mazkuri minasyahadatai ni Ada ha, Jadi orang yang telah samarkannya oleh mati Sebelum daripada berucak dengannya Dengan nyaw dengan al-mazkur minasyahadatai Mati tak ada mengucak minngeri tarakhin daripada tiada belamat teh setelah hati dia tu nampak dah hati dia tu membenar panggil tasdid ni hati dia sudah terima dah apa yang dibawa datang oleh nabi SAW hati dia terima tapi dia tak tak dan nak berocak nyesamarkannya oleh mati ah tu dia rupat tu ha Supo juga orang ni dengan orang bisu tak kala itu tafriqnya tak kala kharaja fa Maka amakoyaitu lah kita boleh klik pada al akhras Apakah kait dengan manzukira lalu sini fa huwa ai manzukira sapa min al akhras wa man ikhtar ila akhirat ini ha nah wa man ikhtaramat hul maniyah amakoyaitu manzukira min al akhrasi orang Wahai yang ikhtharah matul maniyyah ilakhirih dia adalah mukminun. Orang yang kata orang mukmin عندالله diisi Allah. Orang yang ini orang mukmin. Bermakna dia dia orang ahli syurga. Bila mukmin diisi Allah ialah orang ahli syurga. Haa. Sekalipun diisi kita tu kita tak tahu. Apa kata mukminun عندالله la indana tidak diisi kita Mana kita tak hukum Kata dia orang mu'min Muka kita tak tahu Hatta sehingga Kata dia itu mu'min Indallah tu Hatta alal qawli Sehingga di atas Kawan ulama Yang mengatakan Bi anna nutqa Ay bi syahadatan Dengan bahawa Sebucak dua kelimah Dengan dua kelimah syahadat itu Satu kata Syaratu sihatin Asy'rt ha, usih hatin iman syarat bagi shoh iman jadi apa nak kaya jadi yakinlah satu kaum kata mengucap dua kelimoh syahadat tu syarat bagi shoh iman mana di sisi kaum ni kalau tak mengucap iman tidak shoh nah supaya kita nak buat banding kalau kata semaya gak Syarat bagi nak sah semaya tu seperti suci daripada hadas. Nah, kita pergi sembahyang kata ambil uduk, dengan tak suci tu maknanya tidak sah. Karena bersuci adalah syarat. itu nah, syarat bagi sah. Begitu juga di sisi satu kaum dia kata mengucap dua kelimah syahadah itu syarat bagi sah iman. Mana surah tah kaum ni surah ke mana? kalau orang tu ada tasdik dalam hati dia mengaku penuh dah bagi hak dia buat datang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam hati dia tu tapi dia tak ada mengucap tak sah ha sebab apa sebab mengucap tu syarat bagi sah dia kata ha maka wala atas kaunin sekalipun orang sakni orang bisu orang manifta ramatul maniyah panggil mukmin di sisi Allah tak panggil mu'min kerana syarak nak sah iman tu Kena ada berucak Orang ni tak boleh berucak Tak ada berucak Dah dia orang bisu nak berucak lah mana ah, tu dia Syarak bagi sah iman nasbah dengan orang tak bisu hmm Orang bisu Orang bisu tak ada syarak Syarak situ tak sah umur Batu kata Hatta alal qawli Maknanya Fahuwa mu'minun indallah hatta ala al qaum orang ni orang panggil orang mukmin di sisi Allah sehingga atas kaum ulama yang mengatakan bi anna nutqa ayy bi syahadatain bahawa saya mengucap dengan dua kelima syahadat itu syartu sihhatin ay sihhatil lil iman Haa, syarat bagi sah iman sekalipun orang ni orang bisu ni dikira iman dia tu mukmin dah di sisi Allah aw syatrun atau pada syaratu Atau pun syatrun Syatrun ni makna rukun ah, Lahana pula lah, lah. Jadi satu kaum dia kata Mengucap dua kelima syahadah tu rukun Bukan syarat Rukun bagi iman Oh, Kalau gitu ah, Bukanlah ah, Saat kaum ni Bukan sekolah percaya tu rukun iman Mengucap dua kelima syahadah tu perukun iman kalau kita maklum rukun iman tu ah ha, Rukun iman tu Masalah tasdik sebab tu kita dah kata Rukun iman tu ada enam perkara Pertama, percaya ha, bila? Percaya semua tu Percaya ni habu hati Percaya dengan Allah Percaya dengan segala rasul ha, Percaya dengan segala malaikat Tu rukun iman ni kau ni kata Salah lagi rukun dia Mengucap dua kelima syahadah Ha, dan panggil syatrun jadi satu kaum mengucap dua kalimat syahada tu syatrun ai ruknun ruknul iman kalau itu bila satu ruku iman tak mananya tidak sah orang yang, orang yang kafir nak masuk Islam nak jadi orang muslim tidak sah kalau tak berucap Karena berucap adalah rukun ah oh, supaya kalau semaya agak rukun semaya tak ha, bez baca fatihah Ha, kalau masuk semaya dengan tidak ada takbir Maka tak jadi semaya ha, Semaya tidak ada rokok Tak jadi semaya Itu rukun Demikian juga rukun iman tu mengucap dua kalimah syahadah Jadi mana orang kafir Nak jadi orang mukmin kena mengucap Kalau percaya saja dalam hati tak ada mengucap Tak jadi mukmin kerana rukun dia kena mengucap Haa Yuk ikut rukun Rukun iman tu nutpuk aham ini satu kaun ah ha, walaupun atas kaun ini pun nasbah dengan orang bisu mukmin indallah ha, nah iaitu itu ya ha, huwa mu'minun indallah Katakan ke mukmin indallah hatta ala alqauli sehingga di atas kaun ulama yang mengatakan dengan bahawa saya mengucap dua kelima syahadah tersyarat bagi sah iman Atau tursyaturun syatrul iman Nah, rukun iman. Jadi dua-dua kali ini, pakat kata Soh belaka. Pakat kata orang munsu ni, orang mukmin di sisi Allah bila ada tasdik dalam hati. Juga orang yang menyamak menyamakannya oleh mati sebelum pada berucap tu pun orang mukmin di sisi Allah. Haa, itu ha tu dia. Bi khilafin ni bersalahan orang tamakkan Ha, orang yang mungkin ia ha tamakkana orang yang dapat ia ia anutqu an ha orang yang dapat ia ha anutbu an bihi ha, Kalau kala tamakkana orang yang dapat ia yang kalau ha, amkana tu mungkin akan dia boleh ha, mungkin akan dia boleh ha ni bikhilaf man tamakkana Ah ha, kalau itu maknanya man tamakkan mereka yang terdapat ia ya, mereka yang dapat ia ya, Yaman yakni akan tertutu kediamu mari. Bi qila fi man tamakkan ah ha, bersalah orang yang ada ha, dapat ia ya, orang yakni akan anut qabihima orang yang mungkin orang yang dapat ha, akan bertutu dengan dua kalimah syahadah ha, lagi pula orang yang dapat masuk tapi wa farrata Dan taksir io. Nah ha, Dia orang tak ada bisu ha, Lepas tu dia Pahedah cara islah Cara berminat ha, Orang hurai widah dia dah Dia pun pahedah Lepas tu dia kohar dulu Dia ada orang lain ke tu ha, Ni pernah bertemu dengan orang macam ni ha, Mari nak tanya Cara ugamu islah Ah ha, hurai hurai cara Islam cara nak masuk Islam balah mana ah ha, kata perkataan ni kuam dia tu maknonyo begini secara ijma' oh peh aja atau peh oh dalam dia kata luk ha, Dia kata oh perkataan ni luk ni dia kata ni dalam ni oi ibarat air yang dalam dia kata kita nak turun ke ayah dahlah ni kalau kita tak pandai bernih, tak mahal, eh, tak berani nak turun, dia kata. Lalu tu kita kena belajar bernih dulu. Haa, ya orang ahli bijak pandai, orang ahli fikir. Bila dia dengar kalimah La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, lepas beri makna ke dia secara ijma, dia kata, oh, dahlah. Dahlah ni, kata ni. Kali gitu kita kena bersedia mulai dulu kerana barang dahlah ni, eh, takut. Lalu tu minta tipu Alak tak lah Raya dah Dia makna belah tu Minta tipu kita mari semula Anak lah Tak ada-ada ada paksa Balik dia tanya nak tahu Kita raya Pak Cik kata Oh dah Setelah dia pengen Oh dah Dia kata Kali gitu Tak boleh kita nak main-main dengan dia Kena ada buat siapa dulu Kali tu minta kerah dulu Dia Haa kata tak ada lah Haa Jangan tengok Haa Lepas tu Bila dia kerah gitu Kedihnya pergi mati kek orang ni maksudnya man tamakkana wa ha, apa makna bikhilah lah ha, fa huwa kafirun indallah nah hanya orang kufur di sisi Allah dan juga indana ah ha, ada dia orang kafir ah ha, tiba-tiba dia tu orang tidak bisu lagi pulaknya ah ha, dia tu membenar dalam hati dia tapi tak sebut hujah ah ni dia panggil kafirun indallah wa indana ah ha, itu makna lah Nah, <strike in foreign language> <S dels sihat> Jadi, kita tak pernah nak mari Apa bi khilafi mantana Tamakana wa farradah Aifahua kafirun Indallah wa indana. Orang ni kufur Diisi Allah Lagi pulaknya diisi kita pun kekal Hukum alatah kufur Sebab dia tak ada bisu Saja tak saya merucap Dari masa utut lapang bagi dia Saja tak saya Tak saya panggil farradah Taksi balik dia Salah balik dia kalau ni mati yang begitu. Orang panggil. Aa, kafir di isi Allah. Kafir di isi kita. mananya. Habis. Kalau gitu. Hak duduk berselisih masalah ni. Hak kata duduk khilah ni. Mengucap dua kelima syahadah khilah ni. Wa maudu'un haza'l khilafi. Dan bermula hantara ini khilah ni. Iyalah. Ini ni duk hatta di atas siapa? Kenak kafirun asliyun. Ah, ni yang hok gak mula modok ni. Kenak kau gak kafir asli, kafir hok asa. Ah, tu dia. Yang yuri dudukula yang mahu ia akan masuk fil Islam ni. Dia gak kafir asli yang mahu masuk pada Islam. Hal ini lah Duk hilah tu Mada tasdik saja memada kedak Tak berucak Hal ini kata syarak Hal ini kata rukun Kacau wali orang bisu Hal itu dikecek tu Maudok dia nya ialah orang kafir asli Yang menghanaki yang mahu akan masuk pada Islam Kalau dia tu abisu, Maka memada dengan tasdik dalam hati dia ya kalau kita reti dengan isyarat luah kita boleh hukum kata dia tu mukmin kalau tu tak reti dia mukmin diisi sisi Allah nah ha, demikianlah mani ikhtaramak sadiq adapun nah ha, mukabbilah wa amma auladul muslimina dan adapun anak-anak orang Islam nah ha, ibu bapa Islam jatuh ke anak-anak tu hukum apa wa mu'minuna qat'an ay bila khilafin anak-anak ha, orang -anak Islam hukum mukmin yang tak ada khilaf tu tu. Ha bukan nanti suruh dia mengucap Kalau tak mengucap bukan mukmin dah. Ya kan nak tu kata fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ha maka ibu bapa dia tu muslimin maka jatuh ke anak pakai hukum muslimin mukminun. Ha qat'an bila khilaf ni tak ada khilaf antara ulama. Ha Anak orang Islam Dia panggil semua orang mu'min Tak boleh kita nak kata kafir ke dia Tak boleh kita nak hukum kufur ke dia Tak boleh Haa Selama tidak ada benda yang menanggalkan Islam Haa Kalau dia kerja Ataupun dia kata mengejek ngejek kepada Islam Mengejek kepada Quran Haa tu Dia buat jadi gugur Islam dia nah, Kalau tak ada apa-apa kat Kita kata Mu'minulah Haa tat kala dia tu mukminun wa tujra alaihimul ahkamud dunyawiyatu dan diperlakukan atas mereka itu atas aula dil muslimin itu Diperlakukan segala hukum-hukum yang -hukum bahasa dunia ha nah, hukum ah ahkam dunyawiyah Diperlakukan kalau dekat dia mati kena apa dia tu? Tajihiz. Kena siap. Kena bersipai mayat dia tu. Kena bersipai mayat dia dengan cara. Mandi. Kafah. Mayat. Tanah di kubur Islam. Ada bagi pesakur. Ha, apa tu? Ahkam duniawiah. Walaupun. Katanya. Walau lam yang tiku. Dan kalau tidak pernah. Itu ha, kerti daripada lam. Haa harpu na Wajazmin wajzim Tukar qalbin tuka makna mudarat gik pada makna madi walau lam yantiqu dan jika tak pernah bercakap mereka itu auladul muslimin bisyahadatain dengan dua kelimah syahadah pula umrihin spanya umur mereka itu sekalipun ha kita kata dia ni jak daripada Kanok sampai ke Bali, tak semaya ada tak semaya tak ada nak kata asyhadu alla ilaha illallah Paralik Para dia tak semaya Baik pun tak jawab Dia rolik dia tak semaya dia lah tu Haa Nah Dia ya, kalau semaya ni tak ada sehari dah Tak ada di luar semaya pun Dia ada dalam semaya Asyadu'ala ilaha illallah Dalatahaya dah Haa Kalau baik pula Asyadu'ala ilaha illallah Duk kata Hakumat pun ada Haa Kalau kita tak baik Hakumat bagi kita dengar Kita jawab Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dud jawab tapi dia tak semaya. Dia tak bai, tak bai aja tak apa kita tak jawab bai. Ha jari lelek-lelek gitu. Orang tak semaya ni tak bai, tak jawab. Tabik kata orang kata tak semaya bai. Duduk ni gak tak semaya bai. Ha sikit lagi kata, tak semaya bai dah jawab bai. Kena bos sikit lagi. Orang tua gajah nyata ada. Ha ni gak tak semaya bai. Tak apa lagi asal jawab bear boleh kira ni Tak jawab bear pun Untuk dengar asyadu'Allah Oh bear azuhur hui Eh jawab kita Azuhur hui tak boleh gaduh nak kira lain ha. Ha, ha. Tak ada lah nak kata asyadu'Allah Allah, Allah, Allah nak turut mu'azim Tak Turut oleh like, orang tak semaya dia balas tu Nah Jadi nak ayat kata biarlah tak semaya bear pun Hukum apa dia tu ha, Hukum orang mu'min ha, Hukum dia orang mu'min Tak pernah semaya tu ha, Tak sebab dia kira kau tak beso dengar je kata asyhadu alla ilaha illallah ha, sekalipun ha, tu rayah walau lam nah tu nak rayah kata orang panggil eh? anak orang Islam hukumnya mukmin tak kala mukmin dia pelakukan atas mereka itu segala hukum duniawi walau tak pernah bujak mereka itu bi syahadatan tu la umrihim ha bila dia mati ha, kita kata dia tu orang mukmin ha tu dia deh ada orang tanya-tanya, apa nak kata dia ni? Ha, kan no? Eh, orang, orang ingat dia ni, jat daripada Bali, siapa kemati, tak tak pernah semayah. Tak tahu lah orang kampung kita. Ha, <laughs> masalah. Kita tahu lah orang ni rumah, dia dekat dengan rumah kita. Tak pernah semayah dah. Rumah dia tak bisa semayah rumah dia tu. Ha, <laughs> Tak bisa dengar lah syahadu ala ilaha illallah, masalah. Bahkan penuh lah dah dengar Menemuk siap tu Gak wiriknya Serah pagi Gung Gung Tak ada pun juga Apa nak kata ha, Apa nak kata Hukumnya mu'minun Haa Sekejap tengok Hukumnya mu'minun Jangan ragu-ragu kan Haa Sebab dia rayah nak berjelah Walaupun tak pernah Berucak dengan dua kalimu syahadah Tula umrihim Sepanjang umur mereka itu Kan main tu kali pun kaum dia tu Muslimu, mukminun. Ha tengok dia. Tak boleh kata dia tu kafir. Ha pada hadis dia mengatakan orang tak sembahyang dengan sengaja dia, dia, dia, kata, ha, ha, ha. ada adalah hadis kata faqad kafar jihar ku nyata ter ku pun ni emak ada ihtimal lagi. Ha itulah. <coughs> Habis. Patu hatta aktu hayalah tuhanlah nyahu dia kak ya sebenar. Habis di situ Wala ini wa isti'nah suku pulak ni Mi, a, Mana kalau orang kafir nak masuk Islam nah, a, Syarat dia kena Nah ha, Kalau tidak tak dihukum Islam Mana kalau nak berucap dah Apakah syarat-syarat bagi lapar ucapan Ah, ha, Apakah syarat-syarat? bagi lafaz ucapan tu aa uh, iaitu katanya wala budda dan tak dapat tidak Ini panggil syarat ni tak dapat tidak pada nak sah berucap tu wala budda kita nak kedilah mana wala budda ai bi sihhatin nutqi bihima ha, ada itu Ha, dan tak dapat tidak pada sah burucak tu Kena milafzi lafzi ashadu ha, Kena maafi ashadu eh? Hak kita orang Islam dah tak apalah La ilaha illallah Mana kalau orang kafir nak masuk Islam Tak dapat tidak pada nak sah burucak dia tu maknanya ha, Wala buddha aifi sihatin nuti bis syahadat Kena maafi ashadu Hmm tu dia ashhadu pm mudhari shahida tahu ke limoh ade shahida yashhadu dengan hamzah ashhadu ha deh ha jadi pandak ha jadi pandak ashhadu ada juga bahasa duk panje ashhadu ha ha tu kena kah kalau bah satu Boy saya sa esok ha tu dia dik Asyhadu hmm, Itu dia ha, Asyhadu Mana aku mengaku ha, Mesti kena buat maklilafah asyhadu Kalau la ilaha illallah saja tak jadi Satu syarat dia Yang kedua wa Watakririhi ha, Atas pada lafzi La buddha min takririhi takrir lafzi asyhadu mana pertama syarat kena wak mari lafaz asyhadu, yang kedua syarat kena ulangkan. Oh, kena ulangkan lafaz asyhadu. Lahana, kena dua kali. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ha, takrir kena ulangkan lafaz. Ha, jadi kena kalau asyhadu alla ilaha illallah, muhammadur rasulullah saja tak jadi. Oh desarah dia kena ulang. Adapun wahratah kena apa mai ke dak? Wala yustaratu ay dan tidak disyara'kan bahawa mendatang ia. Nah, ha, ia ni klik pada apa dia tu? Ha kita klik pada muridul Islam ataupun al-kafir. Ayat ha, ibasa. Orang okay, kafir nama masuk Islam lah. Ha, al kafir yurid untuk duduklah fil Islam tadi Tak ada syarat bahawa mendatang ia bihar bil atau Hmm itu dia. Tak ada syarat bahawa mendatangkah rasa. Ano ah, tak ada kena kata asyhadu alla ilaha illallah wa wa tak ada kena wa maaf kalau naknya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tak ada kena wa asyhadu ha tu nak ingat belaga tu dik hmm betul dia ha tu mana kata tidak disyaratkan кем mendatang dengan arah maksudnya dengan wau ala ma qalahuz zayadi an Kata tak di sarak tu Atas barang dia berkatakannya oleh Syekh Az-Zayyadi Rahimahullah Ta'ala Tapi ada kilah sini tu Haa Waraja'a ilaihi Jadi itu Rupa-rupanya Syekh Romli tu Pada mula dia kata sarak, Kena mendatalkan ratah Kena mengatakan Wa Tapi di akhir-akhir ni Waraja'a ilaihi ramliyu dan telah kembali rajang Ilaihi kepadanya kepada makalah Huzayri oleh Syekh Ramli rahimahullah taala akhiran uh, pada akhir-akhir uh, pada akhir-akhir ni Syekh Ramli rajang kepada barang yang berkata oleh Zayadi apa dia tak disyarak mendatangkan mendata kehanta hmm, itu dia habis itu uh, kata dia foto frame bila engkau ketahui dah dua syara Syarat yang pertama kena mendata lafaz asyhadu. Nah, kalau gitu, fala yakfi. Ha, ini maka tak punya ayah ini lagi. Tak kalau la buddha min lafzi boleh shahadu bolehkah kita nak tukar lagi lafaz lain? Fala yakfi. Dah gitu ke. Iza alim tak. Ha, apabila kau ketahui, akan as-syartal mazgur. Apabila kau ketahui, akan syarat yang tersebut kena mendata lafaz syahdu maka fala yakfi maka tidak memadalah oleh ibdalu lafaz syahdu oleh menukarkan lafaz syahdu menukar bi ghairihi takluk pada ibdal tak bolehlah gitu tak memadalah oleh menukarkan lafaz syahdu dengan lafaz lainnya oh tak leh walaupun katanya wa in dan jika adalah ia ia ghairuhu lafaz hak lain ha, yang lain di lafaz syahdu walaupun ia muradifan lima fihi walaupun ah ha, muradifan kat ya jangan jangan lima fi wa in kana muradifan ha, gitu ya dan jika adalah ia ia ghairuhu lafaz hak lain pada asyhadu yang muradih ia yakni akan lafaz syahdu Sekalipun. seperti mana asyhadu dengan mana i'tarifu ah asyhadu dengan mana uzinu pak kita nak tukar tak saya kata asyhadu uzinu alla ilaha masalah. tak boleh tak boleh i'tarifu alla ilaha illallah aku mengaku walha asyhadu kuma annahu juga Uqirru. ha aqor yuqiru aku ikrar aku mengakukan bahawa tidak ada tuhan tak boleh syarat kena khas lafaz asyhadu hah cepat tengok hmm, ini perlu kita tahu lah ni sebab apa ha, sebab apa kalau kita kira dah makna ha, sama dengannya boleh lah sepatutnya jadi supaya dengan syarat tak dah sini takbir khas dengan lafaz Allah dan akbar kita nak takbir dengan lafaz lain tak boleh kan mazhab syafi'i Anak katakan Ar-Rahmanu Akbar Sedangkan Rahmanah Mau Tuhan juga Tak boleh Kau Nyalafak Allah Sumpah tu dah sini Atawapun Allahu Kabirun ah, Tak boleh juga ah, Tak boleh Nak dengar sirak ya, Isi tafzih akbar Demikian juga Pada mahajamu kafir oryakafi Namasa Islam Pun Syarak Kena khas Lafa ashadu tak boleh kita nak tukar dengan lafaz lain Walaupun pula lafaz lain tu yasma'nu dengan lafaz asyhadu tu panggil muradipan wa in kana moradifan sekali tak boleh sebab apa eh boleh la yakfi sebab apa tak memada tu ilaknya lima fihi aa bab tak leh tak lagi selalu tu baca wa in kana moradifan kat tu ya pakal itu nak kedimah oh muradifnya wa in kana muradifan ai lil lafzi asyhadu ha walaupun muradif bagi lafaz syahdu Sekalipun sebab lima pihi kerana barang yang ada ia barang pihi jadi pihi kena ta'alluq mahzuh jadi sila ma kedinya lima kana fihi kerana barang yang ada ia barang padonyo pada lafzi asyhadu Ghafumma fihi bayat Mimma'na ta'abudi Haa Daripada makna ta'abud Apa ta'abud? Haa ya panggil ta'abud ni Maknanya Amrullahi u'kalu maknahu. Suatu perkara yang tak dihirtikan Makna maksud Pakai ta'abud semata-mata ibadat Tuhan Harus suruh gitu Pakai gitu Haa dipanggil panggil ta'abud Supaya Supaya kita kata ha, Amrun ta'abudiyun Ha, amrun ta'abudiyum Kadang-kadang uh, <coughs> kita tak tahu makna maksud Sarak suruh buat gitu, buat gitu Pak kata basuh tujuh kali ha, Bila kena Najib Anjing tu Dia suruh basuh sampai tujuh kali Ha kena suruh buat tujuh Nawalha suci dengan sekali je Ha tak saya tanya Amrun ta'abudiyum Haa tu dia Begitu juga perempuan bila dicerai suami Kena edah Walha kita kata belum cerah Tak ada duduk bertahun-tahun dah Bu kata. Dia tu tak ada duduk sekali Walaupun tiga empat tahun dengan isteri dia tu Akhirnya okay, bercerah Apabila ha, bercerah kena edah dah lagi Tak ada duduk empat tahun ha, Kena edah ha, ha, ha. Edah apa-apa tak ada duduk dah ha, Tak ada kira amrun ta'abbudiyu Apa ha, lah tu Apasal ha, ni kita tak erti Saya ha, suruh buat gitu, buat gitu Walmutallakat yatarabbasna bi'anfus hinna Salah satapuruk Ha, tu maksud tu nak kena Amrun ta'abudi ha, ni pun Dalam syarat kita Bila nak basuhkan Apa dia bekas jana Yang digilak oleh anji Suka basuh tujuh kali Dalam tujuh kali Bubuh air Keruh dengan tanah Kali Kenapa awak gitu Minta saya tanya Amrun ta'abudi ha, Ini ha, ta pun sebab tu Orang nak masuk Islam Kena asyhadu Allah ilah Illallah Kalau tukar dengan lafal lain Tak boleh ada padanya Amrun ta'abudi Ha itu makna kata fala yakbi ibdalu asyhadu maka tidak memadalah pada mengucap dua kelima syahadah itu Oleh tukarkan lafaz asyhadu tukar bi ghairihi dengan lain daripada lafaz asyhadu wa dan jika ada ia ia ghairuhu lafaz lain pada asyhadu itu walaupun murad difan ai lilafzi asyhadu sebab apa bolehlah la ya, yakufi lima kana kerana barang yang ada ia barang padanya kerana barang illa yang ada ia padanya gapo mimma natta'budi ai apa dia ta'bud -ta huwa amrun la yuqalu ma'nahu ha tu dia iaitu suatu perkara yang tidak diketahui tidak digertikan makna hanya kita semata-mata beribadah kepada tuhannya tu ya Habis Wala buddha Mintartibissyahadataini Haa lagi tambah syarat Atas klik pada kata wala buddha dulu Dan tak dapat tidak Seperti tadi juga Wala buddha dan tak dapat tidak Aifi sihatin nutibissyahadatan Tak dapat tidak pada nak sah Berucap dua kelima syahadah Bagi orang yang nak masuk Islam itu Kenanya bisa apa ni? Minta tibisnya datang. Tak dapat tidak daripada kena tertib. Kena tertib. Walau mana tertib, kena mula dengan asyhadu Allah ilaha illallah dulu. Baru asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Supaya kalau asma ya'ka ke? kena basuh muka dulu. Baru basuh tangan ke siku. Kalau kita susah kita susah basuh tangan ke siku bawa basuh muka tak jadi Bawa basuh tangan tu ha, Ini pun kalau kalau ajat asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu tak jadi apa baru ajat asyhadu alla ilaha illallah tak jadi kena tambah asyhadu anna muhammadar rasulullah pula lepas pada tu ha baru jadi sebab apa syarat dia kena tertib kena belatu lagi bolaknya wa walati jatuh titik to tu wa walaatihi pada tertibih dan tak dapat tidak daripada berturut turuk keduanya dua syahadatan jangan senggalamu jangan senggalamu ha lepas pada asyhadu alla ilaha illallah boleh dah kata ha boleh dah ha tak apa we kita makan nasi dulu Pas sambung semula oh talih Ha, Walatih tu mengajar Perluh nak boleh kata Asyadat la ilaha illallah Boleh kata dah ha, Asyadat anna muhammad dan rasulullah pula Kalau-kalau tak agak Tak makin dulu Tak boleh butuh mu'ala Syarat hmm, dia dia dengan mu'ala Walabuddha Dan tak dapat tidak Ini syarat lagi ni Tak dapat tidak Minali'atirafi tu Tak dapat tidak Daripada mengaku berisalahatihi dengan jadi rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul dia tu ila ghairil arabi aidah kena mengaku kata Muhammad tu dia jadi rasul kepada orang lain daripada Arab gati ha aidah kena mengaku kata Muhammad ni rasul kepada orang lain kepada yang lain daripada orang Arab gati aku mana hak ni ah hak ni nasbah ni Iza izakanah tak bekal lagi apabila adalah ia al kafir tu ya'taqidu apabila dia telah i'tikad maka ana ya'taqidu berarti dia telah di kana apabila dia telah i'tikad ia akan ikhtisos sarisalatihi bil arabiy apabila ia telah iktikaf yang tertentu jadi rasulnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhtisas bil arab tertentu dengan orang arab saja seperti puak ana kal isawiyyah kal firqatil isawiyah satu puak nama puak isawiyah jadi puak ni, ni dia mengaku kata Muhammad tu rasulullah sungguh tapi hanya untuk orang Arab saja Haa ada Saya malam Dia banyak bahasa tapi ini Nah Ada orang tak mengaku betul Muhammad Rasulullah Ada orang mengaku Muhammad tu Rasulullah sungguh Tapi Rasulullah hanya kepada orang Arab saja, kata. Jadi supaya Nabi Musa tu Rasul untuk Bani Israel saja Haa lepas dah Nah Ha, Nabi Isa tu ha, Rasul untuk Bani Israel je ha, Apa kali tu Muhammad? Muhammad ni Rasul untuk Arab je Dia pergi lah tu dulu ha, tu kafir tu Kali tu kafir tu bila dia nak masuk Islam Mengucap malak dah Seperti tadi cukup syarat dah Kena tambah Iktikak dia kena ubah sikit ha, tu makna katanya Tak dapat tidak Dia kena iktikak Kena mengaku kata Muhammad Rasul kepada lain pada arah. Sahabat dulu, dia nak pergi kata Muhammad ni Rasul pada orang Arab saja. Nah, Bila dia nak jadi orang Islam Dia kena mengaku kata Muhammad ni adalah Dijadi Rasul kepada yang lain daripada Arab Aizan Gatik Hmm Dia lihat Iza kana Apabila adalah Ia Apabila ia Telah iktika ah, Iza kana ya syakiru Apabila ia telah ikhtikakan ikhtisos risalatihi akan tertentu kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ikhtisos bil arabi dengan orang Arab sahaja dia, dia kata kal <susuk> isawiyati kal firqatil isawiyah huwa isawiyah ah buat ni yang iktikad kata Nabi Muhammad adalah rasul Allah tapi hanya kepada Arab saja orang lain pada Arab tidak ha tu dia bila dia nak jadi orang Islam mengucap cukup syarat hak dulu kena ubah iktikad dia tu ha wi mengaku kata Muhammad rasul kepada yang lain Arab tapi hmm. satu lagi wa iza kana dan apabila adalah ia al ghafir muridul Islam Orang kafir yang mao Islam tadi, kafir dia telah kupu bina Qidamil di alami, masalah seperti falsafah, ha, kebajil falsafati. Ana ha, seperti al falsafah, orang falsafah ahli falsafah yang tika kata Qidam alam, langit kodim, bumi kodim. Matahari bulan qadim bermakna tidak ada sanik, tidak ada tukang yang menjadinya. Ah tu dia, pupu dia tu. Bila dia nak jadi orang Islam kenalah mana Ah kalau orang dak begian macam tu wala Buddha, maka tak dapat tidak mestilah pada nak sah iman dia tu. Wala Buddha ai sihhati imanihi. Ah, tu. Pada nak sah iman dia tu mir rujuihi dia kena rajak dia kena tinggal tu ah daripada rajaknya nya al kafir anhu an, an i'tiqadi qidamil al alam ah dia kena rajak nak tinggal itu. daripada dia duk tu ha anil matruq habis nah selesalah tu syarat-syarat dia -syarat, ya. walau ataa bisyahadataini bilajamiyyati kalau itu orang tanya boleh tak yang mengucap dua kalimah syahadat ni nak khas dengan lafaz arab kalau itu ajar bahasa Melayu lalu boleh tak eh ha, masalah ah tu dia mananya kita nak ajar dengan bahasa ajam ajam lai pada arab panggil ajam semualah bahasa Melayu si Cina orang putih dan sebagainya banyak lagi bahasa tamukau bumi ni semua tu panggil ajam. Ah lugha ajamiyah. Apa kata kalau di dua kalimah syahadah dengan bahasa ajam lain pada bahasa Arab? Hukum kata wa in awlaw ata dan jika akan mendatang ia al-kafir. Ah allazi yuridul islam Itu dengan dua kalimah syahadah mendatangkan akan dua kalimah syahadah itu boleh kata Boleh tak dia Haa Oh bagi atas Mendata Akhir dua kalimah syahadah itu Hal keadaan dua kalimah syahadah itu Mutalab bisatai Bil luratil ajamiah. Haa Boleh mulai bahasa Bersepakai dengan lurat ajamiah Lain pada lurat Arab Mananya bucat dengan bahasa Melayu Aku menaik saksi Aku mengakui Haa ni payah dah lah kita nak gidek koh dengan Pak Syahadun Kalau bahasa Arab, dia syarat tadi Haa, nah bahwasanya Tidak ada Tuhan yang disembah Dengan sebenar malaikan Hanya Allah, mana aku mengakui Allah satu jua Tuhan Haa Nah, dan aku mengakui bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah Haa, dengan bahasa ajam Eh, jawab dia Sahha Islamuhu Haa, haa sah boleh Islamnya. Ada apa? Patu orang soal pula. Kalau gitu sah Islam ni takut ko dengan orang tak pandai bahasa Arab ah. Ha? Dak wayah kata wa in Dan jika pandai ia akan luar Arabi sekalipun. Saja nak ajar bahasa Melayu. Oh, hmm, support akad nikah tolah. Ah hmm, ni akad nikah bahasa Arab, orang ni pandai bahasa Arab tapi akad nikah dengan bahasa Jawi. Ah supo tu kata dia? Wa in ahsanal arabiyata. Jadi ko pandai ie. Ah alati bisyahadatin uh, walaupun dia pandai akan alughatal arabiyata. Saja nak gi kata dengan bahasa lain. Oh tak apa. Habib